Така, минавам на първата идея за размишление – здравето от гледна точка на майте. Майте няма дума за здраве. Няма дума и за болест. Те казват, човекът има две състояния. Едното е кавали, което означава силен събран организъм цял организъм подреден. Другото състояние е Ками. Означава отпуснат, разсеян, мъртъв, разреден, разпуснат организъм. За живия човек казват жив е този, който има дни. Например, ако някой болен Оздравея, те казват, че Той има дни. За умрелие казват този тежко болни, този, който няма дни. Оздравяването при майте означава да възвърнеш своите дни. В човека има две състояния, които се определят примаите като болест. Първото, Наричат го камелал сманил на тяхния език. Означава камелал сманил. Болест на тялото. Тук уврежданията са външни, те докосват човека, но не се вкопчват в него. Не проникват в него. Този вид болест външните се смятат за добри. Те са замисъл на доброто. Втория вид се нарича камелал-кахсил. Камелал-кахсил. Това е болест на жизненото начало в човека. Това състояние е винаги тежко. Защото засяга човека цялостно. И физически, и психически. Тук болестта се вкопчва. Тя прониква по право, определено от хоракан. Хоракан означава Бог или, както те го наричат, замисълът. Накратко те го наричат замисълът. Според майите, тук замисълът ти казва, туш КАХАНЕЧ неч. Къде живееш? На къде вървиш? Тук може да помогне само Шилам. Шилам е жрец. Тълкувател на хоракан. Тълкувател на божеството. Тук е необходим челам Балам, т.е. жрец Ягуар или още означава мощен вятър. Вятър при тях означава дух. Тука Болния в своето жизнено начало е предизвикал някога хоракан замисъла. И за това замисъла му е изпратил в очите мъгла. И за това много неща за този човек са станали таинствени, т.е. неразбираеми. Чилам балам е необходим, защото той има метод, чрез който да проникне в иш, йол и кнал, т.е. в сърцето на вятъра. В сърцето на Нещата. Значи, той има толкова силен дух, че може да проникне в сърцето на нещата. Тази болест, т.е. състояние, има най-различни стари причини. Причините могат да се явят по много начини. Голяма оплаха, мълния, силно излъчване на някакво същество, Земетресение или хайо колаб, означава наводнение, т.е. вода над земята, както те го наричат вода над земята. И тогава част от жизненото начало започва да чезне в човека и човека започва да се губи. Ето защо е важен камам. Камам е подобно на челам-балам. Значи, тоест, бранител, защитник, пазител на чезнищата енергия. Този пазител най-вече в висш смисъл е челам-балам или мощния вятър, жрецът ягуар. Защото той може правилно да призовава замисъла, Хоракан, чрез мощния си или чрез постоянния си вятър, за да започне да се завръща как сил, жизненото начало, обратно в изоставеното тяло. Това е така, защото жрецът може да прониква и в така нареченото кахик, въздуха. Какво е въздух според майте? Според майте въздухът е необикновено пространство, наситено с добри и лоши сили. Тези сили витаят в степените на въздуха и могат да бъдат отстранени. Човек може да ги вдиша, може и да ги издиша. Разбира се, че Лам Балам може да оказва помощ, но ако човек може да го убеди и да го привлече на своя страна, а човек може да го убеди, ако е търсач на Бога, търсач на хоракан.